Oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah Programa Paracatuzu no ar pela sua Rádio fiscal 95,3. Arte, Cultura e Pensamento, toda quarta-feira, a partir das 18 horas. Eu sou Ricardo Rodrigues e estou aqui com o meu companheiro Elvio Tamuio. Boa tarde. Nunca vi que ninguém que tivesse fazer a Todos os grupos campeões em todos. Oi? Todos os meus conhecidos. Tem sido em tudo. Tudo, tudo. conhece isso? Poema em linha reta isso, né? É do, do Fernando Pessoa, cantado por Patif Band. Patif Band. Patif Band. Chico bom, anos 80. Chico. Bom, é, troquei microfone, agora melhorou, né? Ah, beleza. Agora tá bonito o programa ParacatuZone, lembrando que você pode também ouvir depois no ParacatuZone.com.br todas as nossas edições a parte de alguns belos textos ali de Álvaro Tamoe também, né? Legal, escuta e eu tô lá chegando, acabei chegando de, de lá na Amazônia, né? e agora é Amazônia e hoje nós vamos falar sobre circo, né? quando nós estivemos lá na Amazônia falando de teatro com 16 grupos de teatro lá, né, da outra vez, essa vez já fizemos, o pessoal já tá tudo articulado, já tá com teatro, Alta lembra? Alta Floresta? Que... A Alta Floresta. A gente conversou no Lu... ar aqui no programa. Exatamente. Foi super legal, pessoal. Lucas do Rio Verde, um monte de cidades, cidade chamada Sorriso. Sabia que tem uma cidade que se chama Palácio dos Sonhos? Nossa, ah, dos Sonhos. <risos> e na volta a gente não tinha teto lá, a gente teve que pegar quase 800 quilômetros de, de ombos, foi muito legal. <risos> Eu tô muito nesse bom. estado. Muito bom. Mas hoje nós vamos estar falando sobre formação de circo, né? O D2 já está ali articulando, né? Para ver se consegue Pães. falar com... Nós vamos tá, conversar com o Zé Oliveira, lá no Rio de Janeiro, que é o diretor da Escola Nacional de Circo, né? E na outra ponta, aqui em São Paulo, nós vamos conversar com o Hugo Possolo, né? Que é um das, uma das grandes figuras aí do não só do foi o primeiro coordenador de circo da FUNAT, né? e também tem uma história com São Carlos a gente aliás tivemos junto a oficina cultural agora vai fazer 19 anos e o Hugo o Hugo Jairo Alessi pessoal é o primeiro time né o povo que começou a fazer a, a os no cursos Sul, aqui né? da oficina tal e agora para Patões já tem o ciclo Roda Brasil enfim eles vão estar falando tudo parece que a gente já está com o primeiro contato né ainda não ainda não. Ah, já está no ar eu acho que já tem Alguém no ar, né? Que vamos descobrir quem é que está no ar. Boa tarde! Boa tarde, quem tá no ar. Alô, quem é? O Zezo ou o Hugo? Eu acho que não está me ouvindo. Tá ouvindo? Deve ser algum problema aí, né? De dedo, do D2, a hora que estiver ouvindo, você grita, Zezo. Ou seja, lá, tá aí, tá na linha, não tá na linha, tô enrolando pra caramba. Bom, mas e aí? Essa a gente continua. Pergunta coisas então, que eu, nós vamos respondendo enquanto a gente vai tentando. Vamos lá, continuando. Então, tem gente na linha E irmão. o que que acontece? Tem gente na linha já? Alô? Já estou no ar, senhor Elvio. Puxa Nossa. vida. Eu acabei de falar dele ele tá no ar. Onde cê, de onde você tá? De paraquedas? Estou de paraquedas direto da cidade de São Paulo, essa cidade apertada, pequena, cheia de gente, falando aqui. É mesmo? E aonde você tá agora, Hugo? Eu acabei de acabar com uma reunião que vocês tinham, é isso? <risos> Acabou de me tirar de uma reunião aqui nos Parlapatões. É. Mas o motivo é nobre, Maravilha. o motivo é nobre. Vamos conversar aí. E, exatamente. Ó, e o, o D2 já está articulando, daqui a pouco entre o Zezo, direto lá da Escola Nacional de Circo, do Rio de Janeiro, né? Maravilha. Mas e aí, Hugo, como é que começa essa história toda? De onde vem Hugo Pozzuolo? Você é paulistano mesmo, né? Eu sou capixaba, eu sou nascido em Vitória. Capixaba. Hum, capixaba. Mais criado em São Paulo, sou mais paulistano que muito paulistano. Hum. Sou um defensor da cidade. Mas tipo... <risos> e aí que está entrando... 30 anos. 30 anos. Tudo bem, pode falar, porque está entrando algum... algum você está pulando aqui para a queda a balança, mas aí, vamos lá. Desculpa. E aí? aí? Desde criança envolvido com arte, ah. meu, meu pai sempre trabalhou com edição de livros e tal, me levava muito para ver espetáculos, e desde então eu, eu quis trabalhar com, com arte, com arte cênica. Queria ser primeiro autor de teatro, mas fui parar no circo, ainda quando estava na época da faculdade fui parar na escola de circo, me chamavam muito de palhaço, eu resolvi fazer isso profissionalmente. <risos> Lindão, parece que o Zezo já está no ar. É isso, Zezo? Muito baixo aqui, estou escutando bem baixo. Ah, é, isso é um sacrifício que você tem que aprender, Zezo. É problema da maré, da maré mansa que você passa na sua orelha, você fica do lado da praia e aí fica baixando. Agora você está ouvindo? Tô ouvindo. Tô ah, bom. Você sabe que o Hugo já tá na linha, né? Ah, o Hugo também tá aqui, que ótimo. Agora, então, a partir de agora vai estar. Você aí no... Aí eu, como que chama aí? Praça da Bandeira, é isso? Praça da Bandeira, é. Isso. Na Escola Nacional de Circo, Hugo ali na, na, na Praça Roosevelt, né? No Parabatões. E eu, Ricardo, e D2 aqui no estúdio. Ok? tudo bem e vale tudo um pode perguntar para o outro outro pode perguntar para um tá bom mas o Hugo estava contando um pouco da história dele mas aí Hugo você saiu da escola resolveu ser palhaço e como que você construiu esse palhaço essa palhaçada toda olha essa palhaçada toda e já na escola de circo junto com um grande amigo que é o Jairo Matos a gente queria começar um grupo de teatro que tivesse muita linguagem circense chegamos até a pensar no nome que seria o Parla Patrões, mas não vingou uns cinco anos depois eu comecei a fazer apresentações de rua, convidar vários amigos, inclusive o meu professor de teatro, que muito tempo trabalhou aí na Universidade de São Carlos. Que é, que é o Arthur Leopoldo e Silva. Tinha sido meu professor de teatro no, na época do Teatro Amador, com 14, 15 anos. Eu convidei ele para fazer apresentações de rua, mais o Alexandre Reut, além de outros amigos que passaram, mas esses se fixaram. E a gente criou esse núcleozinho aí de quatro que deu início aos parlapatrões, com apresentações de rua no Ibirapuera, na Praça da República aqui em São Paulo. Isso foi ganhando uma cara, um formato, uma dramaturgia própria, mas sempre muito ligando, teatro e circo. Que ano que era isso? Eu me lembro que em 91, salvo engano, vocês. 90-91, exatamente. Isso. Você esteve aqui, inclusive, vocês três estiveram dando uma oficina. Na primeiro, no primeiro ano da oficina cultural aqui em São Carlos, vocês deram uma oficina aqui. Foi praticamente como tudo começou. Aquela época chamava Chile Trupe Circo. Exatamente! <risos> que era Tilingo, Lingo, meu nome de palhaço, aí eu chamei o Arthur e o Alexandre. E fizemos aí um espetáculo. Na rua, é, lindíssimo, lindíssimo e tal, lindíssimo. com malabarismos. E isso ganhou o primeiro, a primeira cara de espetáculo nasceu em São Carlos. São Carlos, na Vila, Vila Prado. Prado. Na Vila Prado. Bom, mesmo. e o Zezo, de onde vem o Zezo? Eu uh, sou pernambucano da Gema. Pernambucano da Gema, gema. Da gema. <risos> é. <risos> Ele já é um carioca da gema. Aqui o povo, diz, <risos> povo daqui do Rio diz que é carioca da gema, eu sou pernambucano da Gema. E o Zezo, qual é a história do Zezo? O Zezo também estava na escola, o pessoal chamava de palhaço e virou palha, não. Não, virou não, palhaço. não. não. E como é que é? Que é. <risos> é. Minha relação é diferente, foi diferente com o circo. É. Na verdade, é, eu sou ator e sou dançarino e trabalho principalmente com teatro de rua, hum. que foi a minha, é, a minha grande busca artística. E no teatro de rua eu já usava, junto com os meus parceiros, alguns elementos de circo, né? Hum. Mas não uh, considerado circense. Era elementos que a gente usava, é, tipo malabares, perna de pau, para complementar as nossas atividades. Tempos depois, eu comecei a dirigir espetáculos de circo, uma trupe chamada Trupe Tomara Que Não Chova, né? em homenagem aos circos, que só tem panos de roda, né? não tem a cobertura, e quando chove é um, é um pandemônio, né? Quando, quando chove não tem espetáculo, e em homenagem nós construímos como truque tomara que não chova. E aí faz, comecei a fazer direção artística. Paralelamente, eu descobri dentro de um projeto social é, o circo. Lá na verdade, nós começamos a organizar o circo é, ma, muito mais como é, um tipo de, de recreação com as crianças. E daí eu fui começando a ver que o circo tinha muito mais a dar para além da recreação e a gente começou a trabalhar mais pedagogicamente o circo. Mais tarde, eu fundei junto com o Boris Trindade a Escola Pernambucana de Circo e aí começa a minha relação mais profunda com o circo. E nesse interim, eu fui convidado para vir aqui para a escola e o Hugo, que está do outro lado da linha... É um dos responsáveis pela minha vinda aqui para o Rio de Janeiro, para a Escola Nacional de Circo. Mas um dia o Zé vai me perdoar esse convite, né? <risos> Como é? Repete, Hugo, ele não ouviu lá. Um, um dia você vai me perdoar esse convite, né, Zé? <risos> e, pois é, Hugo, eu ainda vou lhe perdoar, porque... Depois, o Hugo teve pelas questões de sair e me deixou um pouco só nessa história, né? Mas depois a gente vai conversar sobre isso. Mesmo. Bom, a gente vai lavar as roupas, né? Mas é o seguinte, o Hugo, você falou da coisa da construção de uma dramaturgia para do Perlapatões. Quando você fala isso, se, é, do que eu tenho, pelo menos acompanhei, que na verdade é, eu sempre fui professor de, de ensino médio, né? E, mas sempre tive, acompanhei muito essa coisa do teatro, acho, né? Tem o circo também, de uma certa maneira. E uma das questões que sempre chamava muito, né? É, a minha entrada nessas prosa era, por exemplo, a questão da dança com a, com a dramaturgia, a coisa da, da música, na, do show com a dramaturgia e tal, o que, que é exatamente isso, quando você fala que foi aí que nós começamos a busca, de, na construção de uma, dra, uma dramaturgia pro circo Olha, eu acho que assim, é assim, muito da, das manifestações artísticas, desses chamados fenômenos estéticos né, eles têm é, manifestações é, muito espontâneas que são em torno da da alegria, da festa, da gente eh, poder celebrar a própria ideia da vida. E quando isso se molda, a questão da arte, quando ela vira realmente um foco de comunicação, quando ele começa a se direcionar a dizer alguma coisa ao outro, ou seja, aquele núcleo de artistas quer dizer alguma coisa para alguém além da, da da própria festa, que já é importante em si, ele começa a ver que tem alguma coisa a dizer e a selecionar a sua informação. Então essa dramaturgia seria isso. De que maneira você vai dizer as coisas para o público? O Zezo falou aí da forma como ele se influenciou pelo circo no teatro de rua. Os palapatães nasceram na rua já fazendo números de circo. Como juntar essas duas coisas para dizer alguma coisa para quem está na rua, para dialogar. Não é dizer do sentido professoral, de que você está ensinando, mas você fazer provocações que gerem reflexões, o público te devolver com questões que você nunca tinha pensado e estabelecer aquela função social da arte que é mais importante, que é o diálogo público. A gente hoje em dia confunde muito a questão da arte, porque a gente está acostumado com as grandes difusões de massa, televisão, cinema, hoje em dia internet, e elas tendem a tratar... É tudo como massa, né, como um bloco só que não lhe daria resposta, só que as artes cênicas, pelo contato ao vivo elas estabelecem com o público aquilo que é o diálogo, ou seja você propôs uma coisa, você vai ter resposta a favor, contra polemizando, pensamentos que estão sendo jogados ali, talvez não imediatamente na hora do acontecimento da obra artística mas é um embate, e esse embate é o que torna a arte cênica tão significativa e tão importante né? E... Pode falar? É na verdade eu ia perguntar para o Zezo esse lance que, que eu acho que eu achei interessante do que o Hugo falou da da dramaturgia. Isso na escola, como que isso, como que isso é trabalhado, né? Que já sendo a escola uma grande referência no país para para quem está saindo. Claro, a, é uma das nossas preocupações aqui na escola é que os alunos eles conheçam as diferentes formas de de circo, né? Sobretudo as diferentes formas de apresentação do espetáculo, porque Quem tem que escolher que circo seguir ou que linha né, artística seguir é o aluno e não a escola. Então a escola tem que propiciar a diversidade. E é nessa tentativa. É lógico que sempre nós temos, nem sempre temos as oportunidades de fazer tudo que nós gostaríamos. Mas essa é a tentativa. Então, no processo de construção dos espetáculos, por exemplo, agora, é, a turma que vai se formar. Eles escolheram um tema, definiram o tema e escolheram o diretor e estão no processo de construção desse espetáculo, né, para se formar agora no meio do ano, no mês de maio, daqui a um mês mais ou menos, desde o ano passado que eles vêm trabalhando com isso. Então, o processo de organização dos espetáculos tem a ver com essa questão. A outra coisa, nós temos aqui, é, sempre na quarta-feira, o último horário de atividade se chama ARCIC, é, Atividades Coletivas interdisciplinares de Criação. Nesses espaços, os alunos vão se reunir por área de interesse e vão pensar a criação. E no pensar a criação, eles vão sugerindo necessidades eh, de uma formação específica. Por exemplo, uh, um grupo aqui está começando a trabalhar mais a linguagem do, do palhaço. E daí o seguinte, aqui não tem uma formação de palhaço. Mas eh, é necessário, em alguns momentos, terem oficinas de palhaço para complementar a informação que eles estão buscando e mas, posteriormente, alguém que vai estar uh, acompanhando esse grupo a partir da necessidade deles. Quer dizer, eles, a partir da busca da criação, vão uh, constituindo necessidades. E essas necessidades a gente vai atendendo, claro, tendo a medida possível. Nem tudo é tão... É harmonioso né? E, e possível como eu gostaria que fosse mas a gente tem conseguido avançar muito nesse espaço então nesses, nesses espaços de oficina e de relação direta muitas vezes com o artista e muitas vezes com o próprio professor é que se dá essa possibilidade de construção de diferentes números e de diferentes espaços de, de apresentação, de, de performance né? e é nesses espaços onde, onde se tem Uh, os, as possibilidades de diferentes formas. Então, para isso também a gente organiza sempre a chamada Semana de Estudos Integrados, é, em que muitas dessas oficinas ocorrem nessa semana e também debates. Então, debates sobre criação, debates sobre é, a questão do circo, mesmo, propriamente dito, né, do que é a linguagem do circo, e aí por diante. São as formas que a gente vem encontrando para trabalhar essas questões, para que o aluno é que tem as ferramentas, para que, ao final, ele possa escolher que tipo de expressão né, dentro do circo ele quer seguir. Legal. O Guinho e Zezinho. Falta o Luizinho, né? É o seguinte... <risos> Perfeito, né? É o seguinte... É... Uma das coisas que eu sempre... Nunca, na verdade, eu sempre fui em circo, quer dizer, primeira, aliás, os primeiros espetáculos que eu vi na minha vida foram um foram circo, né? Na usina tamou, e quando os caras iam pro circo, tal, tal... E uma das pautas que eu sempre via na, na coisa do fazimento do circo, né? Era sempre assim, é, ah, minha família é circense. E, ah, minha família não é circense. O cara não é de circo, o cara não tem família circense. Como é que isso está hoje? Porque vocês dois não vêm de família circense, né? E hoje são duas figuras respeitadíssimas no mundo circense nacional, né? Como é que isso? Ainda tem essa coisa de minha família do circo, precisa ser do circo? Como é que está esse, esse jogo? É, eu acho que isso é uma questão entre aquilo que é a tradição que deve ser mantida e uma ideia conservadora da tradição. Então, às Sim. vezes, um pensamento mais conservador pode imaginar que a pessoa tenha que nascer dentro da família circense para poder ser circense. Na verdade, isso é uma tradição importante, o conhecimento passado de pai para filho, de que forma isso vai avançando. Só que com o advento das escolas de circo, e isso surge... É, em 1917, com a Revolução Comunista na União Soviética, eles mudam toda a forma de ensino lá nos países da antiga República Socialista Soviética e resolvem então criar escolas de arte, incluindo a linguagem do circo, a escola de circo, que posteriormente vai gerar o Grande Circo de Moscou, que foi o maior empreendimento de circo do mundo. O Soleil ainda não alcançou o tamanho que teve o Circo de Moscou no período áureo dele. Circo de Moscou, chegou a ter mais de 22 mil pessoas trabalhando Caraca. para ele. Isso então, em que período foi mais difícil? Ainda está vivo? Esse, esse período foi na década de 70. Esse apogeu do Circo de Moscou foi na década de 70, onde eles chegaram a ter 22, 22 mil funcionários artísticos. Estou falando de 22 mil artistas. Caraca. Nossa. <risos> Fora toda a infraestrutura necessária para isso poder funcionar, porque eles tinham várias Sim. pequenas companhias espalhadas por toda a União Soviética. Depois, com a... Com a, a A abertura toda, com a mudança, a queda do, do Muro de Berlim, enfim, a, a, a machadada final que foi o Muro de Berlim na, na República Socialista Soviética, no desmonte todo desse tipo de funcionamento do Estado Soviético, aí e realmente isso degringolou e o Círculo de Moscou é muito pequeno hoje, inclusive. É muito pequeno em relação aos 22 mil? É ou... muito pequeno em relação à própria estrutura que poderia ter, é um pequeno, só tem apenas tem um prédio. Hum que é um circo de inverno, muito bom, muito bem equipado, com palco que troca o piso para gelo, para madeira, para serragem é, automaticamente, ele vira como se fosse uma prateleira assim, na frente do público, Nossa. mas ainda assim são pouquíssimos funcionários, se não me engano, gira em torno de 800, 700 pessoas, então é pequeno para o que era e é, é pequeno até para os padrões internacionais dos grandes circos. né É, não digo dos, dos grandes circos brasileiros, porque eles são bem menores, mas é, pelos padrões internacionais eles não são tão, tão fortes assim. É, mas eles disseminaram pelas escolas de circo, aí voltando à questão original, que é o fato de que essas, é, com a queda do muro, muitos dos é, é, artistas acabaram migrando para vários países da Europa, a França, na década de 80, adotou uma política cultural voltada para o circo, aplicou muito dinheiro porque eles sabiam que o cinema francês não a dialogava e não era comercial, a dança francesa era muito clássica, eles não tinham uma expansão com o teatro por causa da questão da língua e descobriram que o circo podia ser renovador. Então, o Jérôme Savary, que chegou a ser ministro da cultura na França, na época fez essa negociação e conseguiu muito dinheiro e aplicou em escolas de circo. A França eh, tinha, na época, não sei hoje, mais de 80 escolas de circo espalhadas por um país que é muito pequenininho. Então ajudou a difundir Trouxe gente de outras linguagens Com ótimos professores vindos do leste europeu Que deu uma qualidade técnica também muito elevada Isso acabou se difundindo para o resto do mundo né, e, e acabou espalhando Então o que acontece? Teve um outro tipo de formação Que é a formação na escola Isso se espalhou pelo resto do mundo As escolas de circo aqui no Brasil ah, As mais antigas são exatamente a Escola Nacional de Circo né, Que é pública, que é federal Que o Zezo coordena e dirige E teve também o Circo Escola Picadeira em São Paulo. E as duas foram marcas nas duas cidades. A Circo Escola Picadeira, se não me engano, tem 25 anos, ou em torno disso. E elas... Enfim, formaram gerações aí que estão não oriundas de, de famílias circenses, mas que renovaram essa linguagem de uma maneira ou de outra. Né? E você passou lá, inclusive, com o Zé Wilson, né? Eu fui aluno da, da, da Picadeiro, mas sem dúvida queria ter sido aluno da Escola Nacional, que eu sempre Bom admirei, ser... sempre adorei a qualidade, só que eu morava em outra cidade. E aí, Zezo, como é que anda essa história? E, e só uma provocaçãozinha básica, né, Zezo? É... É... Eu me lembro quando chegamos na Funarte, aí chegamos três juntos, né? Praticamente, é né? É, até que tem que pedir perdão, né, óbvio? Por Porque quê? De você. <risos> <risos> Não, eu, você resolve isso com o Zezo depois você a gente resolve. Bom, mas e aí, Zezo? Eu me lembro de uma coisa da, da, da, da história dos alunos irem a China, né? Na coisa de, de chineses, etc, etc. Como é que é. O Hugo fala dessa, dessa importância do, do, da escola de, do, de Moscou, né? E, e a escola chinesa, enfim, como é que anda, como é que anda a, a relação da escola nacional com, esses, com essas outras escolas pelo mundo? Inclusive porque você inclusive tem participado bastante disso, né? É, é, só para reforçar um pouco o que o Hugo falou anteriormente sobre o tema que estava debatendo, é, é, é com a advento das escolas mesmo que começa essa discussão a, se, a ser é, ampliada né, sobre o que é ser-se-sense ou não ser-se-sense. A partir de então, né? Então aqui no Brasil, principalmente nos anos 80, quando começa a surgir mesmo as, as escolas de circo, né? Uhum. E que se espalha para o Brasil, como o Hugo bem falou. É, tanto que hoje ainda eu tenho um, eu tenho um dilema, né? Se sou ou não se sensa. Agora, se bem que mais importante <risos> de ser ou não ser se sensa, é poder estar de fato contribuindo com o processo do circo, né? Que isso é, é, é, é importante. E às vezes eu faço até questão de dizer, sobretudo os professores aqui, na sua maioria são profission professores. É, que vieram de circos né, tradicionais né, da sua formação viveram e trabalharam mas às vezes eu faço questão de dizer que eu não sou ciência eles, eles sempre dizem, não, mas você é Eu às vezes faço questão de dizer que não sou até para poder provocar sempre essa discussão que eu acho que ela tem que continuar sempre é, discutindo, né, porque muitas em outros países as coisas mudaram né, dentro, é, a partir dessas discussões, eu acho que no Brasil Se bem que já mudou muito, né? Hoje eu já acho, mudou muito esse ser um sessicense, está mais ampliado, né? Que é um pouco a... a é não é questão tradicional, mas a visão, né? Às vezes é errada do que seja tradicional ou diferente do que seja tradicional. Essa, essa é uma questão que eu queria somente reforçar. Antes a, de passar para outra... o Hugo está querendo... Aí, diga, Hugo. É, Não, é, é um pouco é, complementando o que o Zé está falando, assim, eu acho que toda essa geração que começou nas escolas de circo, quer dizer, a gente está falando de pelo menos 25 anos disso ter começado no Brasil e ter espalhado muito, e o Zé vem também de uma experiência que utiliza uh, o, o, o, a linguagem circense, que é muito acessível, muito direta, muito comunicativa, inclusive para a questão da inclusão social, que é um fator significativo e importante também da presença do circo no país, Que isso também acabou mudando muito a visão, inclusive, de muito circense tradicional. Aos poucos, a gente foi é, se misturando e se conhecendo e passou a ser valorizado. Então, eu acho que a, a tradição ela tem que ser respeitada. Porque, às vezes, tem gente com uma mentalidade mais conservadora e tem é. gente com uma mentalidade mais inovadora. Essa mentalidade inovadora me interessa mais e, e com as pessoas que têm essa mentalidade inovadora, mesmo que pertençam à tradição circense, a gente acaba tendo um diálogo menor maior, maior e, e com as pessoas conservadoras menor. Mas não significa que o diálogo esteja fechado. Acho que a gente acredita muito na capacidade que a tem de ir transformando a vida das pessoas e a sociedade. Então é possível realmente, a partir de um negócio simples como esse, ah, é de circo não é, é da família ou não é, mudar um pouquinho da visão e ampliar. Então, se de uma de determinada maneira, eu pude estar lá cumprindo a minha missão, é, enquanto estive na Funarte, e agregando valores, e, e traçando projetos, hoje, no meu trabalho, tanto nos Palapatões quanto no Circo Roda Brasil, eu me preocupo em cumprir essa missão, em colocar o circo no patamar de dignidade que ele merece, deixar dele ser tratado como um mero entretenimento superficial isso tudo é muito importante quer dizer, é uma postura é, artística que ela é também política, entendeu? eu acho que o Zezo também tem essa postura política, não é à toa que é, ele está na direção da escola porque é uma pessoa que vê a interferência é, social como uma questão importante e relevante para o país não só para o circo, mas para todas as artes, né? de uma maneira geral ah, falando nisso, aproveitar Zezo que hoje, aliás, você foi citado numa reunião com as crianças, né? É, a tuila, não sei que foi, chegou um momento ali que ela não. ninguém conseguia se entender, ela falou, ai, que saudade do Zezo, né? Porque senão ele ia dizer, calma, gente, a gente consegue <risos> resolver. E você está conseguindo encaminhar isso, Zezo? As coisas? É, isso, é, é, aos poucos, né? Claro é. que assim. Uh, quando eu chego aqui na escola as pessoas têm uma forma de pensar e de ver que precisa ser respeitada né é, eu acho que o que o Hugo fala no sentido de é, você tem que criar os espaços de diálogo e eu, é, é isso que a gente vem tentando ainda né os diálogos não estão completamente resolvidos e acontecendo ainda tem muita coisa ainda que você tem que ir aos poucos discutindo experienciando e aí por diante então algumas experiências então primeiro momento assim mais forte Desde que eu cheguei que vai entrar uma pessoa de fora dirigindo espetáculo dos alunos e aí por diante. Então, tudo isso é tem que ser aos poucos e oportunizando o diálogo. É claro que a minha capacidade de ser uma pessoa calma, de ouvir, tem me ajudado muito. Se não já estava aqui arrancando os cabelos e dizendo assim: ó, vou embora, vamos seguir outros caminhos, né? Como certas pessoas fizeram, né? Oi? Como certas pessoas aqui fizeram, né? <risos> Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente às vezes tem que ter isso mesmo, até por uma questão mesmo de. A, a, de, de respeito, porque, por exemplo, eles têm uma experiência, os professores sobretudo, eles têm uma experiência assim, que é uma experiência maravilhosa e que e tem uma forma de pensar que ocorria há 25 anos, digamos, do, tem, do tempo que a escola já, já existia, quase 25 anos, né? Então não, não muda do dia para a noite, tem que ser mesmo um diálogo, é perceber que a gente está junto para poder contribuir mais para, para, para a escola e para o circo de um modo geral, né? então isso a gente vem aos poucos conseguindo mas ainda, como sempre, né tem que ser lento, mas gradativo isso é que é, que é importante dizer e falando a você em relação àquela outra, da outra, questão da outra, China. outra pergunta você tinha falado da relação Sim. principalmente com escolas e, e experiências internacionais é, a, a da China foi uma experiência interessante para o pessoal ver o, o tipo de, de, de, de experiência da China, que é tem uma, uma, uma forma de se relacionar na própria aula, de muito, muito tradicional, né, a, a China quer dizer, tradicional dentro da, da realidade cultural dela, e isso foi importante porque os professores e alunos que foram perceberam né, essa característica, se colocando no lugar da China, quer dizer, dentro da característica da China, a realidade é essa, e eles seguem esse caminho, isso é importante para eles se perceberem enquanto Escola Nacional de Circo no Brasil, né e perceber o que é, o que seria a tradição aqui a nível é, de Brasil, isso foi importante e a gente vem agora é, agora no meio desse ano vai acontecer um trabalho com Arcaus que é uma companhia de Marseille em que exatamente vai se trabalhar um processo de criação é, de espetáculo a partir de um roteiro então um, há um roteiro né na França já se vem trabalhando muito isso é, escritas para espetáculo de, tipo um, um, uma peça de de circo né escrita em que as pessoas vão lá é, solicitam e vão montar vão fazer uma releitura a partir eh, desse material e a gente vai trabalhar em cima de um texto eh, que é in vitro, de lá da França, e nós vamos trabalhar a produção desse espetáculo né, com eh, artistas de Arcaus e com alunos ah, aqui da escola e professores também aqui da escola. E nisso tudo vai ser importante porque, ao final da formação, cinco alunos vão seguir Com, é, com a trupe, né? Construída por cinco alunos da Escola Nacional e quatro das escolas europeias, no processo de inserção profissional, em que eles vão construir uma trupe, fazer uma turnê no Brasil e na Europa durante um ano. Né. São os alunos que estão no último ano de formação das escolas, seja no Brasil, quer dizer, seja na Escola Nacional do Brasil e seja nas escolas é, de formação profissional da Europa. Legal. Hugo, é... A, bom, o trabalho do, do, do Parlapatões é reconhecidíssimo, pelo menos eu que não conheço o mundo, né, mas conheço pelo menos uma parte do Brasil, reconhecidíssimo pelo Brasil inteiro. Aliás, nesse encontro que a gente teve com os grupos de teatro lá na Amazônia, é, várias vezes vocês foram citados, o trabalho de vocês, enfim, é uma referência. Né? é não maravilhoso aliás eu faço questão de dizer ó oh, cara eu, eu já já conversei com esse cara uma vez <risos> <risos> bom e sim aí Hugo é, me diz uma coisa e qual que é o rumo em relação por exemplo para patões eu posso estar completamente errado vi muito espetáculo de vocês mas vocês têm uma de uma certa maneira um viés de de de, de formação mesmo entendeu assim você tá, tem sempre hoje mesmo há, há pouco antes a gente começar o programa o garoto estava dizendo aqui no estúdio eu falei, ah, do Hugo, que legal porque a gente está fazendo um trabalho muito parecido com o que eles estão fazendo, querendo buscar um diálogo com esse tipo de trabalho e tal. E, e, e, e para onde vocês estão indo? O que que efetivamente quer ser o Pai É uma pergunta meio absurda, mas... Não, mas ela é totalmente precédio, porque é. a gente vive reavaliando. Se a gente fechar em cima daquilo que a gente já tem né, conquistado, evidentemente a gente acaba afenecendo, né? O grupo acaba porque não, não, não tem novos estímulos e eu acho que tem muita coisa a ser realizada do ponto de vista artístico, então nem se fala. Hoje, a gente tem três frentes de trabalho muito claras, quer dizer, o grupo de artistas, o espaço que a gente tem, que hoje é muito significativo, na Praça Roosevelt, né, que é um, é um teatro que não é só nosso, quer dizer, vários grupos passam por ali, várias pessoas se apresentam, tem uma série de eventos que a gente desenvolve agregando pessoas em torno e que, junto com todos os teatros aqui, Da, da rua, da Praça Roosevelt, os sátiros, agora está abrindo um novo teatro mini-teatro, a livraria de História em Quadrinhos, Estúdio 84, Teatro Gararufa, enfim, desde o que os sátiros começaram, todas essas sequências de teatros que foram sendo montados, É, eles acabaram fazendo uma transformação urbana completamente diferente, né? Então, a gente tem que se aplicar muito nisso, porque é um exemplo que no mundo não se tem de que um centro da cidade que tinha um, uma área degradada, ela foi transformada a partir de uma ação artística. Então, a gente é, tem significado estudos, inclusive, de gente que vem fora do Brasil para estudar o que aconteceu ali, que é uma mudança muito significativa. Então, essa é uma outra frente de trabalho, além do próprio grupo, das questões que a gente tem internas. Nas questões do grupo, a gente está desenvolvendo um projeto que agora felizmente foi contemplado com um programa de fomento ao teatro aqui em São Paulo, que chama o Teatro e Poder. A gente resolveu pegar esse potencial do humor, o humor, o poder que o humor tem e estabelecer uma discussão pública para isso, com uma série de debates, de encontros, de leituras de peças e de montagens de novos espetáculos focados especificamente nessa questão até onde, tem o, até onde o teatro tem poder até onde ele consegue confrontar o poder instituído, de que maneira a gente lida com o poder político, o poder econômico enfim, colocar essa discussão é, da capacidade realmente é, transformadora ou não do teatro, é por isso e a ferida e poder discutir isso abertamente durante um ano e meio, dois na formulação dos nossos espetáculos e aí tem a terceira frente que tem a ver com o tema que a gente está falando que é o Circo Rada Brasil, que é um circo que é patrocinado via Lei Rouanet, ou seja, uma utilização é, de um direcionamento de, de, de recursos públicos da forma que a lei permite, com acesso muito barato, com espetáculo de qualidade. A gente tem o um patrocínio é, da CCR, né, Cultura das Estradas, que é uma empresa concessionária de rodovias, e a, a gente tem cumprido uma agenda aí de, de atender cidades no entorno dessas rodovias, levando um espetáculo que tem 30, 30 artistas trabalhando né? uma infraestrutura grande, um circo de 32 metros, 720 lugares com uma qualidade, com um roteiro escrito para ele, né? como o Zé estava explicando, a dramaturgia faz parte disso, quer dizer, a gente pensou num tema que é o Oceano desenvolveu um roteiro uma história, inclusive é contado uma pequena história, embora não seja uma peça teatral mas ela tem essa ligação, o público fica torcendo por uma aventura de um menino que caiu no, no ralo da banheira atrás do seu patinho de borracha, até ele recuperar mas ele, a banheira dele acaba virando um imenso oceano, ele enxerga tudo, enfrenta seus medos, aos seus desafios, e a gente está levando esse espetáculo aí, agora estamos lá no Paraná, em Ponta Grossa. Mais, por mais duas semanas vamos retornar a São Paulo Memorial da América Latina agora no final do mês de maio onde a gente fica até o fim de julho e desenvolvendo projetos para um novo espetáculo para o ano que vem do Circo do Brasil enfim, tem muita coisa então a gente vai agregar a gente então nos Parla internamente a gente tem é, novas pessoas chegando, fazendo oficinas internas reciclagem dos artistas que já tem tem no circo a gente agregando novos artistas, enfim a gente tem um diálogo de formação muito grande e muito importante, para que o grupo sempre esteja revitalizado e sempre possa estar é, é, com a sua provocação em dia, né? ele não se acomode. Legal, a gente... assim, eu tô, tô, Dá para ver, claro, muita coisa rolando, né? muita coisa acontecendo, muito legal mesmo, e, mas tem um assunto que a gente, todo o programa, não importa se a gente está falando de teatro, música, cinema, e o circo, não tem muito como fugir, que é o fomento, né? a realização de, dessas... Dessas expressões, né? E vocês, no o, o Hugo citou, né? Ele citou o Leirone, citou o fomento é, estadual e, e várias formas aí, né? A Escola Nacional, ela tem uma relação, né? Por ser pública mais direta com o governo federal, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco... É, ainda mais nesse momento que a discussão de fomento por causa das mudanças da Leirone estão super, assim, quentes, né? queria que vocês falassem um pouco de como, que você, como, tem, como que vocês como tems como vocês têm visto assim no, no panorama do circo o fomento à expressão e aí começando talvez aí com o Zezo aí falando da escola de circo como é que é tá tá ok assim a verba tá boa ó oh, é eu, eu eu perdi teu nome Ricardo Ricardo Ricardo é, Ricardo é, na verdade é o seguinte a gente vem tentando e caminhando como a gente pode caminhar mas ainda a gente sabe que o, o, o recurso ainda ele é pouco, pensar em uma escola não somente num no porte nacional, mas que tenha que propor uma ação nacional. Então, uhum. hoje a escola ela ainda é, é, de fato, uma escola carioca, é, uma vez que a maioria dos seus alunos ainda são carioca porque para que, que as pessoas possam fazer escola, terão que estar aqui. Uhum. Ela ainda precisa federalizar as suas ações. Então, é, pensando nisso e pensando no que ela pode contribuir enquanto... É, uma instituição de formação é, a nível nacional, de governo federal, ainda é muito pouco ou, para né, o que a gente possa fazer. Mas vem se tentando dentro dessa questão, de fazer o que é possível né, é, dentro, dentro disso. Agora, acho que uma, tem uma coisa que está relacionada com isso tudo que eu acho que é uma coisa que a gente vem buscando também aqui na escola, eu acho que Uh, a presença dos palapatões no mundo do circo Vem contribuindo muito para isso É compreender que o circense Ele, ele é um cidadão né E que uh, muitas vezes Não somente os recursos Mas as condições de atividade E de formação Ela se dá também pela organização das pessoas No sentido de buscar, propor E, sabe com, tentar, tentar estar junto do, do, dos governos Sejam eles em instâncias Em qualquer instância, municipal, estadual Ou federal propondo, né, e está e lá, está fiscalizando também, para que seja, não somente se amplie não, os recursos e as ações, mas também que elas, de fato, aconteçam, né, para que se possa ampliar. Então, por exemplo, aqui no Rio, o pessoal tem, tem se fortalecido bastante, hoje tem um fórum é, do, do Rio, uma rede, uma rede de círculo do Rio, que está buscando diálogo muito grande, principalmente com o o município e com o Estado, porque a nível de município e Estado era muito pouco que se destinava para a questão do circo, Isso isso vem se dando, é, claro, pelas mudanças né, na, na, nas políticas e nos representantes hoje eleitos, quer dizer, o processo eleitoral também é um processo forte, né, de intervenção política, uhum. e também por conta das organizações, então eles estão se organizando, estão chamando, isso é, é bom, principalmente aqui para o Rio, pelo que eu conheço aqui no Rio, como as coisas vêm acontecendo, né. E, então, é importante tra trabalhar sempre isso. A gente vem sempre trabalhando aqui na escola, buscando né, para que os alunos entendam que uh, o processo de formação também se dá eles compreenderem que são sujeitos de história. Então, a história, ela não está no passado. Ela está também no passado, mas ela está no presente na medida que cada um vai dando a sua contribuição, né? Uhum. Agora, na sua fala, Hugo, eu queria que você contasse um pouco mesmo, porque você é um dos primeiros da dentição do, do movimento arte contra a barbárie, que de uma certa maneira foi quem pautou a questão da primeira, eu fico insistindo, né, e única lei, né, de fomento ao teatro em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então eu queria que na sua fala você contasse um pouco também né, essa sua passagem pelo, pelo grupo aí do do, do, do que, que organizou um pouco essa. Organizar o movimento Arte Contra-Barbara é esquisito, é, mas enfim, né? Não era porque eram, eram dez, enfim, grupos, ou diretores de grupos, ou artistas independentes, não precisava estar vinculado a grupo, mas que se reuniam para pensar uma questão de, de, de política. É, pública para a cultura de uma maneira mais abrangente. A gente não queria estar só na ordem do problema do dia, como, por exemplo, hoje em dia a gente discute a questão da Rone, que está colocada aí, é só ordem do dia. É, é discutir um pouquinho a dimensão maior do que significa é, uma ação do poder público em relação à cultura. E aí... Naquele período, foi no ano 2000, a gente sentiu o impacto daquele, do que a gente tinha manifestado, o primeiro manifesto, e partiu então para a elaboração. Eu participei do núcleo que, que elaborou os itens da lei, discutiu toda a minuta dela e tal. Infelizmente a gente conseguiu um apoio aqui em São Paulo, um apoio suprapartidário, estava na mudança de governo, ainda era o PITA, estava mudando para a Marta Suplicy, mas a gente conseguiu um apoio suprapartidário su, na Câmara. Então, quando a Marta assumiu, a lei já estava colocada, né? E aí qualquer secretário de Cultura que sentasse na, na, na cadeira ali, ele teria que cumprir um programa, porque em geral as ações. Para quem não sabe, para o ouvinte aí, as ações elas têm públicas, elas podem ser feitas através de programas, ou seja, coisas pré-determinadas pela lei que o gestor naquela época ele tem obrigar, obrigatoriedade de cumprir, é o caso da lei de fomento. Né? E existem é, ações eventuais, que também o cara foi eleito e ele vai exercer aquilo a maneira como ele propôs para a sociedade, a sociedade devolveu como voto para ele, aquele voto de confiança durante quatro anos ele vai executar ou não, bem ou não, é, mas ele executa. Né? e aí a sociedade vai avaliar na próxima eleição. Felizmente, um programa aqui na Lei de Fomento ele é permanente. Troca a secretária de Constituição e ele acaba tendo que cumprir porque a lei é um programa. E acho que esse é um aspecto importante. E outro, que eu acho que é o mais relevante da Lei de Fomento, é que, a partir do momento que ela foi implementada, que é uma lei que... Uh, pode atender de 20 a 40 grupos anualmente, semestralmente ela tem um edital, ela tem uma verba pré-determinada, então ela acaba eh, se voltando aos projetos que os grupos inscrevem, ela é voltada à pesquisa continuada, ou seja, para grupos espe especificamente, não é uma coisa de montagens eventuais, ela é focada na questão eh, de um desenvolvimento, uma relação com cidadania, porque ela tem contrapartida social, ela precisa ter atividades, como os espetáculos terem preços mais baratos, mas, na verdade, isso não é pautado pela lei. Na verdade, cada comissão vai conseguir ler e entender o que cada grupo está propondo. Então cada grupo desenvolve o seu projeto. Seu projeto é de montagem de um, dois espetáculos, se é de uma série de eventos, se é de oficinas, se é de preparação de um grande espetáculo de rua. Cada um moda. Então, na verdade, tira totalmente a ideia de dirigismo que se tem quando o Estado propõe alguma coisa. E cada grupo se posiciona e a comissão vai escolher aquele que tem qualidade, excelência e principalmente continuidade. Às vezes se questiona a questão da lei de fomento, porque, ah, porque os mesmos grupos não são os mesmos, eles se revezam. Mas aqueles que têm mais continuidade, mais permanência, mais excelência, eles acabam sendo contemplados mais vezes. Há um estudo sobre isso desde o início da lei de fomento. E ela mudou o cenário do teatro na cidade de São Paulo. Porque eh, não aconteceria esse exemplo que eu dei da Praça Roosevelt se não fosse a lei de fomento, por exemplo. Não aconteceria a modificação que teve na cidade de Tiradentes com um único grupo de teatro que ocupou um espaço ali. Hoje é um espaço, um centro cultural super visitado, que inclusive a própria prefeitura pensa em ampliar e dar apoio e é, suporte. Tá? Né, que é, é, é importantíssimo numa região periférica que estava abandonada. Então você tem né, é, uma série de grupos assim, espalhados pela cidade inteira é, sendo fomentados. esse grupo de, de, de, que você está citando de cidade de Iradentes, qual que é? É o grupo fundado é, pelo Lino Rojas. Ah, o Pombas, Pombas Urbanas. Tá, tá, tá. Né, o Lino Rosas faleceu tá. e o grupo continuou. Uma série de jovens aí que tá. tocaram adiante e realmente é impressionante você no galpão deles. Assim como tem é, é, também o Paideia, né, que é um desmembro do de um projeto na, na Monte, Azul, Monte também, Azul, que é dentro de uma favela. Eu não chamo favela de comunidade. Favela é favela. Sim. E qual que é a diferença? É, é o jeito que a Rede Globo tem de disfarçar a pobreza <risos> alheia. É. Né? Favela é favela. É pobreza. E a gente precisa acabar com a pobreza no país. Exatamente. Né? Chamar de comunidade é uma disfarçada muito feia. Sim. Falando, aproveitando isso, Hugo, até o Zezo também. Como é que é a relação com esse... Com esse com essa estrutura né de comunicação como é que isso funciona por exemplo é, agora uma das coisas que eu tenho visto que a gente viu nos últimos tempos é tal do do circo do Faustão né que que isso contribui né para o o circo ou que enfim que, que que que é uma pergunta meio estranha mas enfim eu, eu, eu acho relevante eu, eu acho que o circo é. tem um padrão mais muito que o Hugo. eu estou com dificuldade de escutar às vezes a fala do Hugo então ah eu tá qual foi o é o D2 que fica. A discussão que ele levantou. Tá. vamos lá, considerando que... aqui com Pergunta. a nossa engatilhada, hein? <risos> Pergunta séria, vamos ver o que que você não entendeu exatamente nada? Não, eu não entendi quando ele estava falando de um de um grupo, eu não não consegui entender. Ah, bem. um grupo da cidade de Tiradentes, o pombas urbanas, que na verdade o projeto, a lei de fomento, né? possibilitou algumas inserções permanentes ali na, na, na área cultural, principalmente na cidade, óbvio, na cidade de São Paulo, onde é além, né? E entre eles um grupo chamado Pombas Urbanas, né? Que o Lino, o Hogan, né? Que era uma figura maravilhosa, que foi estranhamente, né? Uma violência esquisita, né? Que acabou com o Lino no período que a gente tava aí, mas enfim, o, o Pombas Urbana consolidou um trabalho na cidade de Tiradentes, que era aquilo que o Hugo tá dizendo, né? Era um espaço de extrema pobreza, né? E eles conseguiram levar ali um processo de informação. Mas e aí? Então, e aí? Eu, eu, eu, eu voltando China, nessa questão aí, por exemplo, você falou do Circo do Faustão, ah. ou mesmo a vinda do Circo do Soleil, quer dizer, acaba-se ocupando um espaço na mídia para o circo que é relevante e importante. Talvez não com o enfoque que seja o que o circo necessite, porque a, as necessidades do circo são muito grandes. Você bem sabe, e eu acho que aí o ouvinte que não está sabendo, quer dizer, eu fui o primeiro coordenador nacional do circo, isso foi de 2004 a 2005, a gente ficou sem coordenador até o início desse ano. E você foi porque foi decidido democraticamente. Exatamente, pela categoria, né? Foi um, foi um, Exatamente. Foi uma, uma assembleia da categoria, quer dizer, o Antônio graça então presidente do Funarte, pediu a categoria que sugerisse três nomes, e numa assembleia bastante representativa, porque tinha representantes do país inteiro, de círculos do Brasil todo, é, acabou que da lista tríplice eu tive a maior quantidade, uma quantidade muito significativa de votos, e aí fui convidado e aceitei e tal. Então, quer dizer, a gente começou ali, quando eu fiz o trabalho, junto com você, inclusive depois posteriormente com o Zé, por pouco período, mas convidei por, por esse plano, era implementar o um mínimo de política, porque o círculo nunca teve isso, ele foi sempre o primo pobre das artes cênicas, que já é uma prima pobre, a arte cênica ela está colocada um pouquinho de lado, e no fim da fila vem o circo, que nunca teve nada tanto é que não tinha nenhuma coordenação nacional enquanto o teatro tinha, né, teatro e dança, dança pelo menos acumulava isso então houve uma mudança, e hoje por menor que seja, eu acho que alguns estados e municípios, assim como o Zezo falou do Rio de Janeiro, eu posso dizer de São Paulo também, que no município é, é, tanto a gestão anterior do PT, como a gestão atual do PSDB, aí, do DEM, né, eles é, acabaram abrindo as portas de uma maneira ou de outra para o circo. Então é significativo. Hoje no estado de São Paulo você teve um festival em Limeira aí, que levou a fim de semana mais de 30 mil pessoas a ter contato direto com todas as instâncias de linguagem, com a apresentação de mais de 200 trupes e grupos e companhias é, é, é, do estado de São Paulo. Então, quer dizer, tem aberto caminho, surgiu aqui a Cooperativa Paulista de Circo, que é uma entidade agregadora, que tem aí, cresceu muito rápido, né, porque agregou várias trupes e tal, então você tem uma transformação, ela é muito pequena, mas é importante a presença na, na, na, na grande mídia, eu acho que talvez eles ainda venham ter uma leitura melhor. Por exemplo, você nunca viu uma, uma grande matéria, ou um, sei lá, um grande Globo, Globo Repórter falando sobre a questão da inclusão social feita através do circo. Né? Existem trabalhos maravilhosos, magníficos, que eu pude conhecer enquanto era coordenador, mas que não tiveram visibilidade na grande mídia. Mas uma hora eles vão descobrir, porque assim como eles descobrem a importância econômica que tem a vinda do Silvio Soleil, amanhã depois eles vão descobrir a importância social que tem essas atividades. Eu acredito muito e, e, e sei também que no, no, no, no jornalismo, na indústria do entretenimento e da televisão, tem gente muito interessada. A gente não pode pensar de uma maneira sectária e achar que quem está lá dentro da televisão não está querendo isso. Então, eu, talvez desconheça. O que a gente tem que fazer é mostrar a nossa cara, a nossa força, o nosso valor, que certamente amanhã depois será reconhecido. Zezo o senhor é uma das grandes responsáveis dessa coisa, principalmente aqui do circo, né, da inclusão social, enfim, eu não entendo muito bem esse termo, mas enfim, é, você, eu, eu vejo teu, do pouco né, que a gente conviveu, o seu trabalho é muito forte, né? E aí? Isso, não sei se agora você ouviu legal a fala do Hugo. Ouvi, é, é. Eu queria uh, só reforçar um pouco essa, e concordo com o que o Hugo diz, hum. de que, na verdade, uh, hoje há uma abertura também da mídia em relação ao circo, agora o que falta muito é também uh, o tipo de, de abertura, quer dizer, o tipo de compreensão né, de como trabalhar essa relação com o circo, né? Porque muitas vezes uh, se busca muito a, a, a, é, o aumento de, de, de audiência, esse tipo de coisa, isso não quer dizer que o circo não, não possa dar isso, mas a forma como A mídia está acostumada a buscar as audiências, né? É uma forma que, às vezes, ela não contempla né? A, o, a, a dinâmica e, e a, a maravilha que é o circo. Então, isso realmente interfere. Então, agora, é, é importante que o circo esteja presente. Isso é importante, porque isso faz com que é, diferentes pessoas, é, fazendo o circo ou não, né? mantenha essa, essa luz de compreender assim, que o circo está cada vez mais presente, né? ele existe e as pessoas poderem se, se encontrar no sentido de perceber ah eu, eu faço isso, eu gosto disso eu assisto isso, então ela é importante porque ela estimula que mais pessoas também se interessem para chegar é, até e, e possa participar ativamente né? Da, da questão do circo não necessariamente só como artista hoje cada vez mais como diz a própria Hermínia Silva, né, pesquisadora ela disse que uh, cada vez mais vem aparecendo novos atores no mundo do circo né, novos, uh, novos pe pe personagens pessoas que vão contribuir do circo de forma diferente ao que uh, não acontecia na época do circo família né, por exemplo então, é, é, é importante que tenha agora o que falta mesmo é essa talvez uma preocupação mais da dessa mídia de modo geral, do setor de comunicação, é estar mais próximo de compreender um pouco mais o sentimento do circo, né? E não somente no sentido de, muitas vezes, buscar o apelo. É interessante que, ah, quando, às vezes, eles vêm fazer matéria aqui na escola, eles procuram sempre personagem. Eu disse, não, mas eu não tenho personagem. Eu tenho pessoas que vivem, né? E é um, é, é um, eu faço questão de, de, de brincar com isso, né? Porque é um diálogo interessante. Então, na medida que vai em busca de personagens... O próprio fato de buscar o personagem, muitas vezes, não dá conta da diversidade que é o próprio circo, né? E isso, às vezes, eu, eu sempre brinco com os repórteres que vêm propor sobre isso. Eu digo, não, mas aqui você vai encontrar pessoas. É, não, mas personagem quer dizer isso, que é o lingu a linguagem, né? Da uhum. comunicação. Mas para se ver que a forma de intervenção ainda está um pouco distante do que é a própria filosofia da, da, da, do, do próprio circo. Não somente dentro das, das ações sociais em que hoje é mais presente, quer dizer, é mais, mais mais forte essa ação, mas do próprio circo enquanto é, no sentido de criação. Eu acho que o sentido de criação do circo é tão amplo, tão amplo, que ainda os próprios meios de comunicação ainda não captaram. É, eu queria conferir um pouco o que o Zézio falou, Sim. que é... É, essa visão às vezes nostálgica, ou da como o circo ele tem essa característica da lona e da itinerância e tal, passa-se uma certa ideia do mambembe, entendeu? Da, da, do, do pobre coitado, da miserabilidade, e por mais que o circo passe dificuldade, o circo é extremamente rico. Ele é rico no seu espetáculo, ele é rico nas relações internas, na solidariedade que existe entre os artistas. Não é fácil, independente de você ser da família de circo ou não ser da família de circo, você estabelecer uma relação de confiança para voar acima de 8, 10 metros da mão de uma pessoa para outra. Então eu aprendi isso no trapézio. Quer dizer, você estabelece uma relação de confiança e solidariedade que talvez nas outras artes... É, exista, mas seja diminuto. Né? Você encena com um parceiro de teatro, você tem que ter confiança nele para você jogar com ele e comunicar alguma coisa para o público. Mas a confiança não, não chega no grau da confiança dele poder ter o um risco da sua vida nas mãos dele. E isso é uma riqueza que muitas vezes a mídia, a intelectualidade custa a perceber. A gente felizmente tem bons pesquisadores de circo. São poucos, são batalhadores, são pessoas engajadas, como é o caso da Hermínia, é, da Verônica Tamarok, né, do Mário Bolognese, são pessoas assim, extremamente dedicadas à questão do circo engajadas. Eles são poucos, infelizmente poderiam ser, poderiam ser mais. Se a gente tivesse mais alguns da qualidade deles, certamente o circo teria uma resposta dentro da, até da própria academia, né, dentro da publicação de uma maneira mais expansiva, mas dentro da mídia, desse mass-mídia aí, da, da, da televisão, ainda falta um pouquinho da leitura, né? então você tem trupes super inovadoras, eu não preciso falar só do circo no Brasil, mas você pega a intrépida trupe que se aplica na mistura com a dança hoje em dia de uma maneira muito radical e muito interessante, muito contemporânea, é vista fora do país como um exemplo e ao mesmo tempo aqui não recebe o mesmo valor ou o valor que merece, entendeu? E várias companhias, para dar vários exemplos, mas é, é como não sabem ler ainda o significado disso, entendeu? Então acho que a gente tem que galgar espaços ainda, precisa conquistar muito para que tenha o reconhecimento e o prestígio que outras áreas... Como o próprio teatro tem um pouquinho mais, como o cinema tem de uma maneira mais relevante porque é industrial o cinema, né? Mas ele consegue ter um prestígio maior. O, o Hugo, essa coisa de ser ou não, não ser de família Circeis, em breve tem uma pessoinha que não é mais pessoinha, acho que já faz um tempo que não vejo ela, que vai poder dizer assim, eu sou de família circense. E pra, a última vez que eu fui no Parapatão, ela estava no palco, né? É. Que é sua filha. Né? Isso. Ela, e aí, ela está tá, tá, tá trabalhando, está atuando? Como é que está isso? Continua história? atuando, fazendo escola de teatro, fazendo uhum. aulas de circo. Com quantos anos? Está com quantos agora? De seis. Caraca! Meu Deus! Bom, enfim. Então, quer dizer, aí ela vai poder dizer tranquilamente, eu sou de família num mínimo família C6, ciência né? Legal. <risos> meus queridos, isso acontece, acontece com os meninos do Zani também, o, o Domingo e o, e o Fernando também, os filhos também já envolvidos, é inevitável, né, porque é muito apaixonante o circo. Meus queridos, nós temos agora 3 minutos e 58 centavos para acabar o programa, né, para não poder invadir a tal da hora do Brasil, né. é. Então, eu queria agora que vocês fizessem as últimas considerações de vocês, né? Que, aliás, tô com uma saudade tremenda dos dois, né? Posso dizer, outro dia, numa conversa, moça... Sabe aquelas conversas que a, a repórter não sabe muito perguntar? Ela virou pra mim e falou assim... Olha, eu vou falar uma coisa, né? E você cita três coisas. Tipo assim, é, doce. Aí você cita três coisas, doce <risos> e não sei o que. Sabe aquelas conversas meio toscas, né? Aí chegou um momento ela perguntou pra mim assim... Alegria. Eu falei... Hugo Bossolo... Raul Barreto e Biriba, né? Que são coisas maravilhosas na minha, pelo menos na minha existência, e acho que de muita gente, né? E o meu querido da outra ponta lá do Rio de Janeiro, que se tem alguém que recebe bem o circo né internacional ou nacional na sua casa, no seu canto, etc., e tal, uma figura chamada Zezo de Oliveira, rasgação de seda total, porque a família toda ama esse sujeito de coração, né? Então eu queria que vocês fizessem as considerações aí finais, né, e com certeza amanhã, por exemplo, já vai estar na página, né, do Paracatu Zoom, a gente vai distribuir isso para todo mundo, tal, que é essa conversa que foi maravilhosa e Na semana que vem, nós vamos dar continuidade nessa pauta, inclusive recebendo Marcão Pedreira, né? <risos> Marcão, Marco Antônio, olha que sacanagem, Marco Antônio Rodrigues, né? O, o nosso amigo aqui de São Carlos, né? O Angelo Boricelli, né? E provavelmente também o de Santãozinho, né? Américo Souza. Vai... Nós vamos discutir dramaturgia. Então, já aproveitei o recado. Queridão, rep... queridões, né? Os últimos tempos de vocês, por favor. Para o ímpar, vai. Ah, eu só queria agradecer, é, só agradecer ao Zé eu sei que o tempo é curto, bem, e mandar um... Peraí, os dois estão falando, os dois estão falando, então vamos lá. <risos> só agradecer, mandar um grande beijo pra todo mundo aí em São Carlos, pro Zé lá no Rio de Janeiro, e viva o circo brasileiro. E quando você vem pra cá, senhor Hugo, com a Roda Brasil? Pô, estamos na torcida aí, precisa pôr ele no roteiro. Pôr ele no roteiro, a dona logo, logo a dona Alessandra aparece para fazer o um circuito, né? Sem dúvida. Tá? Que, aliás, parabéns, viu, velho? Eu vi aí no, no, na América Latina, você falou que vai estar agora de novo, hein, né? Volta, volta aqui em maio pro pro Memorial. Tá legal. Um grande beijo para você. Até mais, querido. Zezo! eu queria somente também agradecer o convite e ter um prazer grande de conversar tanto com você como também com o hugo que é um cara que eu tenho maior admiração por ele ele como eu disse ele foi um dos responsáveis por estar aqui isso depois é uma outra conversa que a gente vai ter para quebrar pau mesmo mas assim de ter o um prazer de ter essa conversa e fazer falar com que todas as pessoas que têm uma paixão pelo circo é, seja artista ou não isso é é, é menos importante agora mas que um, Se mantenha, mantenha essa alegria que o circo tem dentro de si. Ok. Legal. Então amanhã o programa está no paracatuzo.br A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais. arte, Cultura e Pensamento. E a partir às continu... 6 horas da tarde. E continua a pauta da dramaturgia. Um grande beijo para todo mundo. E até quarta-feira, às 18 horas. Até lá, tchau. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Para cactus un el el el para cactus un el el el